Не плаче, сидить із кам'яним обличчям і говорить, говорить, так багато дівчина, здається, ніколи не говорила. Федір хотів побігти й убити цього гидкого тарантула, та Килина перепинила сина і запропонувала інший вихід. Жінка до сьогоднішнього вечора думала, що ніколи не скористається тим клаптем паперу із кишені. Та сьогодні скористалася, бо відчула, що настала мить. Та сама мить, коли правда допомагає боротися із кривдою, і поборює. Килина знайшла в кишені свого один раз одягненого костюма той давній клапоть із номером телефону чоловіка, який зіпсував їй життя, але який тепер зможе допомогти, якщо захоче. І він пообіцяв допомогти. І слова дотримав. Зранку Музька прокинулася в килининій квартирі і попросила, щоб та зателефонувала до пасистих і повідомила, що дівчина тут. Басисті не знали про вечірні Мусьчині пригоди, бо Никанор, як виявилося, до них не приходив і Муську не шукав. Басисті всім сімейством прийшли до Килини і слухали Мусьчину історію. Старий професор кілька разів поривався бігти до Родімцева, але йому нагадували, що той поїхав на роботу, і пан Орест заспокоювався. Басисті забрали Муську додому і запевнили Килину, що зуміють захистити дівчину. Жінка все ж мало вірила в Борисові слова. Та ввечері до басистих прийшов родімців і попросив пробачення в Музькі. Він сказав, що завтра їх розлучать і що він подав заяву і виходить на пенсію. Так і знав, сказав Неканор, що цей байстрюк може втрутитися в моє щастя. Не бійся, повернув голову до Музьки, я тепер беззубий. Він пішов, а дівчина сиділа спустошена. Не відчувала ні радості, ні полегшення. Думала про свою маму. Федір стояв перед нею, як стіна, тверда, нездоланна і висока. Його погляд був наповнений такої рішучості, що Музька злякалася, як може жінка злякатися чоловічої агресії. «Чого вам?» – спитала і хотіла обійти цю стіну, але Федір ухопив дівчину за руку і смикнув до себе. «То що ти мені скажеш?» – спитав, і Музька нарешті зрозуміла, що він п'яний. «Що я мала би вам сказати?» – намагалася погасити страх у голосі. «Не бійся мене, я не неканор, схилив над нею свою велику, красивої форми голову. «Чого б я мала вас боятися?» – сказала твердо, але відчула, що дедалі дрібніше почали трястися коліна. «Тобі не треба мене боятися. Я, навіть якби й хотів, не зміг би тобі причинити лиха. Ти мені скажи, я для тебе хоч щось значу?» Дуже багато, тихо мовила. Якби не ви... Я не про це, різко обірвав її фразу. Я не про вдячність, та й дякувати треба не мені, а мамі. От скажи мені, що ти за дівка така, га? Що за дівка? Що ти оце з чоловіками робиш? Музька дрібно тремтіла, і він це помітив. Та не бійся ти, той збоченець так таки тебе добре перелякав. Тепер від усіх чоловіків шарахатимешся. Виходь за мене запропонував раптом. Здивоване німе запитання застигло в мусьчиному погляді. І Федір продовжив. Тверезий зроду цього б не сказав. А в п'яного – язик без кісток. У Тверезого він теж без кісток. Спробувала пожартувати муська і стрепанулася. Яке виходь? У вас наречена є? Наречена. Вона твого мізинця не варта, та наречена. Останнім часом дивитися на неї не можу. Не те, що думати про спільне життя. «Навіщо ви їй голову морочите? От і хочу розірвати все це. А мною прикритися? Тобою? Та через тебе я, Аліну, і зненавидів. Через мене? Як гляну на неї, так і з тобою і порівнюю. Тю, ви хоч розумієте, що говорите? Ідіть собі, уступіться з дороги. Чого ти? Я жити без тебе не можу». От тільки цієї банальщини не треба, не гідно це дорослого чоловіка. Музька оминула стіну і попрямувала до своїх дверей. Добре, хоч ніхто із сусідів цього діалогу не чув і не бачив, а то б поскакали б плітки по всьому будинкові, подумала дівчина і відчинила двері квартири. Федір стояв ні в сих, ні в тих і розгублено розводив руками. «Не треба банальщини, не треба банальщини». Повторював чоловік і стукав кулаком об кулак. Він нарешті відчинив двері свого помешкання, зайшов у передпокій і прокричав. «Ма, вона мені відмовила!»